te uživo rušenje svjetskog kinezo rekorda. Dakle, sretna nam nova godina, poštovani slušatelji. Ja sam Miruna Kastratović i ono što mogu reći da Ništa nije toliko sigurno u ovom našem matriksu u kojem živimo, a to je kao što je to da ćemo u novu godinu ući sa hrpom petarde, sa pucnjavom, kanonada vani već traje. Svi koji su bili blizu nekog prozora, čak i mi ovdje unutar hrt čujemo kakve sve stvari vani pucaju, hoćemo se do i što se događa. I upravo je to ono o čemu ja želim razgovarati, zato što mi se čini da evo ta, to što je ne, za neke oblik zabave, za neke je ne neizdrživa puc ja i ovo, dakle, ispada kao i svake godine do sada da i dalje nekako nevjerojatno volimo u velikoj mjeri u novu godinu ući sa pucnjavom. Inače, baš me zanima gdje ste se zatekli u ovom trenutku ulaska u novu godinu jer kažu kako uđeš u novu godinu, tako će ti biti cijela godina. Evo, ja se nadam da ako to još uvijek vrijedi nadam se da moja neće biti cijela na radiju. Ako ste ostali kod kuće, ostali ste vjerojatno zato što čuvate svoje kućne ljubimce. Ja bih to isto učinila da nisam sada ovdje ali sam kod kuće svaku evo, zadnju, zadnjih deset godina, svaku novu godinu, uz svog psa koji se boji. Znači, ona se jednostavno boji i ja mislim da to nema nikakve veze niti sa odgojem, niti s time kakav je ona pas, niti s time kako sam ja vlasnica, ona se naprosto boji. Moram dodati da se s tim slažu i veterinari koji kažu eh, kako hoće li pas biti pod stresom i u panici od buka izazvane raznim pirotehničkim sredstvima zapravo nemam nikakve veze ni s pasminom, ni s veličinom, ni sa starošću, kako ni svi ljudi neće imati jednake reakcije, tako ni svi psi neće imati jednake reakcije. Znači u ovom trenutku iz ove od ovog studija, novog studija, drugog programa, na samom početku 2026. godine izražavam duboko su sa svima koji su trenutno kod kuće, imaju problem sa svojim psima držim im figure da prežive ovu novu godinu jer su recimo zatvoreni u stanu, spuštenih zavjesa, roleta s upaljenim televizorom i naprosto pokušavaju izdržati dok se pa strese ili trči okolo i laje kao što to obično moja pesica radi i na različite druge načine izražava strah. Inače, ova je tema kontroverzna kao i brojne u našemu društvu pa sam ja tako pitala Čet Džipiti na koji način bi se moglo govoriti o ovoj temi a da ne ispadnem pristrana i da uvažavam mišljenja i nas kojima pirotehnika smeta i onih kojima je ona super. Pa sam dobila kao prvo savjet da govorim u neutralnom i uravnoteženom tonu s fokusom na razumijevanje neosuđivanje. Dobro. Onda sam rekla dobro daj napiši kako bi bilo zanimljivije pa evo zanimljivije verzije. Pirotehnika je zanimljiva stvar, kaže Chad U istoj sekundi netko viče joj kako je lijepo, a netko drugi gdje je pas. Jedni čekaju vatromet kao vrhunac večeri, a drugi čekaju da sve to napokon završi. Za neke je to tradicija, kažu, pa nije Nova godina ako nešto ne pukne. I u pravu su, samo što ne misli svi da mora puknuti, baš ispred njihove spavaće sobe. To je točno tako. Vatromet je šaren, glasan, spektakularan, barem ljudima psi, mačke, ptice, s druge strane, uvjerani su da je počeo smak svijeta. I tu nastaje problem. Dok mi slavimo, životinje pokušavaju shvatiti što su skrivile. One ne znaju da je Nova godina, njima je to samo iznenadi koncert bez ulaznice. Možda rješenje nije da se pirotehnika potpuno zabrani, ali ni da svaka noć zvuči kao Filmska bitka. Malo manje buke, malo više razumijevanja i svi sretni i ljudi i životinje, a i susjedi, što je možda i najteže postići. I sad ja rekam GPT-u da se to malo još skrati da bude malo ipak još zanimljivije. I on meni veli ovako. Pirotehnika, ljudi slave, psi traže izlaz iz države, nama vatromet, njima apokalipsa bez trejlera. Mi, kako je lijepo, oni, ovo je kraj. Možda malo manje bum, malo više pameti da nova godina počne veselo, a ne s terapijom. Eto, tako će GPT misli da u šaljivom tonu možemo opisati što svi zajedno mislimo o pirotehnici. Dodajmo inače kako nam je taj krasan izum došao iz Kine, iz koje i danas također dolazi 90% pirotehnike koju danas koristimo. Dakle, hvala Kini na tome. Prve su petarde bile inače izrađene od bambusa. Kad bi se zagrijani bambus stavio u vatru, zbog zračnih bi džepova počeo pucketati. Kinezi su vjerovali da svjetlo i buka koju petarde proizvode služe za strašenje zlih duhova. E sad, možda je to razlog što to pucanje ne možemo iskorijeniti, jer zapravo negdje duboko u kolektivnom nesvjesnom i na taj način tjeramo zle duhove. Možda da nešto dodamo i o povijesti pucanja, petarde u današnjem smislu proizvedene su u Kini između 7. i 10. stoljeća, kada su kineski alkemičari slučajno otkrili Barut, nadajući se da će pronaći eliksir mladosti, i to je zanimljivo. Netko, inače to je bio neimenovani kuhar, u svojim eksperimentima pomiješao je kalijevni trat, sumpori, drveni ugljen, sve to imao u kuhinji, i dobio eksplozivnu smjesu koja je odmah našla raznovrsnu razn namjenu. Barut su stavljali uzrezane komade bambusove trs, Svoje naprave bacali u vatru, nedugo nakon toga dosjetile su se komadiće trske zamijeniti papirom, znači kinezi su za jedno dvjestutinja godina ubrzo izumili rakete koje su upotrebljavali za vatromet i kao oružje. U Europu su petarde stigle u 13. stoljeću, u početku su služile za proslave vojnih pobjeda i blagdana, čak i tijekom vjerskih obreda. Te su ideje putovale preko trgovaca na putu svile koje su donosili barut i Upute za uporabu. Marko Polo priča u Europi o čudesnim kineskim izumima uključujući vatromete i tako zaintrigirao ljude da istraže te nove tehnologije. U Engleskoj Roger Bacon je proučavao baruti i zapisao kako se radi. I kako se može koristiti za eksplozije i vatromet šireći znanje među europskih znanstvenicima i majstorima, dakle još jednom hvala i Marku i Rođeru. Tako su europski kovači i alkemisti počeli eksperimentirati, uskoro su i sami proizvodili prve vatromete, svjetleće nebeske fontane, uskoro su postale stvar prestiža u čitavoj Europi, omiljen dodatak kraljevskim zabavama i vjenčanjima, a u 18. stoljeću počinju se prirađivati i javni vatrometi. O pirotehnici piše i William Shakespeare i koristi se je u predstavama da pače njegovo kazalište globije i uništeno upravo zbog požara koji je nastao zbog pirotehničkih sredstava. I ta kombinacija kineske tradicije, trgovačkog instinkta, putopisnih priča i evropskog znanstvenog interesa je do toga da danas možemo gledati vatromete i koristiti petarde gotovo posvuda u svijetu. Inače u današnje vrijeme petard petarde su neizostavno prilikom proslava, neizostavne prilikom proslava, različiti blagdana, praznika, diljem svijeta pale se, evo, kao što to znamo i mi, najčešće za novu godinu, za kinesku novu godinu. U SAD u većinom se koriste za dan neovisnosti, odjekivanje petardi može se čuti tijekom indijskog vjerskog blagdana Divali, kojeg zovu Festival svjetlosti. Inače, ne moramo govoriti kako su iznosi i povezani s petardama enormni, samo u Sjedinjenim držama svake se godine potroši više od 30.000 tona pirotehnike. E sad, vratimo se opet u Hrvatsku. Prema našem aktualnom zakoniku, petarde se mogu nabavljati od polovice prosinca, i koristiti do 27. od 27. prosinca do 1. siječnja. To je točno određeno i točno određeno tko ih može koristiti i ko ne, ali to naravno za neke nije previše važno, pa policija stalno objavljuje što je sve pronašla kod maloljetnika u akciji Miri dobro. Zapelo me za oko ono što je nedavno, mislim da je to bilo na Badnjak. Objavio voditelj eksplozijske službe MUPA kad je pokazao neke primjerke petardi, uključujući, uključujući jednu veliku sa natpisom smrt, kako su ove godine počeli nalaziti kod maloljetnika, objasnio je da takva petarda sadrži 100 grama eksplozivne smjese, što je usporedivo s ručnom bombom M52, ako se razumije u ručne bombe znači što to znači. S druge strane i prodavatelji i distributeri pirotehnike upozoravaju na opasnost internetske kupovine i da se mladima preko stranih web shopova više ne nude petarde, već upravo tako eksplozivne naprave sa 100 i 200 grama eksplozivne smjese. Upozoravaju prodavatelji i distributeri i na opasnu kućnu izradu improviziranih sredstava i to temeljem podataka koje su, su prikupljeni s društvenih mreža, a dodatni problem su i TikTok izazovi i sadržaji koji su često napravljeni umjetnom inteligencijom, a potiču djecu na opasne eksperimente. Inače, većina opasnih petardi dolazi nam inače iz Italije. Na naše tržište stižu ilegalno cestovnim prije... Evozom, eto i na to je upozorila policija. E sad, tu su se uključili i dječji kiruzi iz klinike za dječje bolesti koji stalno upozoravaju kako su ozljede od pirotehnike sve teže i da nisu više sredstvo zabave nego sredstvo koje dovodi do Teških ozljeda, ali usprko svim tim podacima i upozorenjima, kad god takneš u tu temu, javlja se otpor. Čitam po portalima, u komentarima, ljudi pišu, e sad, su, sad ću baš jednu baciti iz inata. I sad ću ja malo biti keran, to naši mladi kažu da je ženska osoba mojih godina koja se... Neka koja se stalno na nešto žali i pokazalo se da se uvijek te osobe zovu Karen. Sako ću ja sada biti Karen? Pa ću reći sljedeće. Ja znači živim u betonskoj zgradi. Taj beton zveći kad puca kao da smo u centru punjceve. Kad se petarda baci u prolaz ispred zgrade to zvuči doslovce kao da je bačena pred sama vrata od stana pas trči po stanu i laje ne moram govoriti što to znači za moje živce mi se zatvorimo u centar stana sve pozatvaramo nabijemo televizor i jednostavno čekamo da prođe pas sapritom s nečim pokrijem najbolje s mojom duksom kad je najgore otvori uz televizor i dalje se sve čuje onda je moram i uši još držati poklopljene ne bi li smanjila taj zvuk jer znamo dobro psi čuju puno bolje nego ljudi i sad veterinari preporučuju da vlasnici svojim ponašanjem pokažu da to što se događa nije strašno i kako se najbolje držati normalno kao da se ništa ne događa, ali mislim, to ja to podržavam, ali mislim da je to jako teško kad sam i ja na rubu živaca. Inače, ovdje ću još dodati jedan detalj, a to je da sam se sinoć prošetala kvartom da vidim koliko je ljudi sa psima i stvarno ih ima, iako je pucalo, Pasa vani ima. Pa sam ih onda radići jedan socijalni eksperiment zaustavljala i pitala, dobro ljudi, zašto se vaš pas ne boji? A oni su mi svi od reda rekli isto, on je takav. Nismo ništa s njime posebno radili, on je jednostavno takav. Još ću malo biti keren, pa ću dodati da sam jednom prilikom svjedočila situaciji u kojoj je čovjek namjerno bacio petardu pored svog psa da bi prijatelju pokazao da se pas ne boji. Pas se stresao naravno, izdržao je to, ali ako mene pitate to je čisto nasilje. Pored njega je bio drugi vlasnik sa psom koji ga je onda, koji je svog psa odnio na rukama. E, inače moram reći da su se ove godine u javnosti izašli i mladi s invaliditetom i roditelji i djece s teškoćama u razvoju, da se čuje kako ima i drugih skupina u ovome društvu kojima smetaju petarde i smeta im pucanje, ta njihova kampanja zove se petarde isključi radost uključi oni upozoravaju kako za brojne naše građane, sugrađane, petarde predstavljaju ozbiljan izvor stresa, nelagode, fizičke boli i da su osobe s invaliditetom izrazito preosjetljive na jake zvukove i iznenadne svjetlosne Podražaje, to znači recimo da zvuk petarde, eksplozija balona, oštar, oštar bljesak svjetla ili grmljavina za njih nisu samo tek neka kratkotrajna smetnja, nego jednostavno okidač koji može izazvati strah, grč, stresnu reakciju i dugotrajniju nelagodu. A kažu da ono što im je najgore u svemu je kad ih se tješi objašnjenjima poput, ma nije to ništa, samo je puklo, prestani, samo je nešto palo i tako dalje. Dakle, ovakve poruke ne da ih ne smiruju, nego ih dodatno uznemiruju. E sad, meni je kao što rekoh jako drago da se još neko oglasio, da, nis, da ne, ne ispada da se protiv petardi, da ne ukazuju na, na, na probleme s petardama, samo prijatelji životinja i nekakvi čudni vlasnici životinja. Inače moram reći da su prijatelji životinja ove godine u siječnju pokrenuli peticiju za zabranu bučne pirotehnike i za ograničenje koristena svjetlosne pirotehnike. E, oni traže prodaju ograničeno na razdoblje od 29. do 31. prosinca a korištenje pirotehnike od 23 sata 31. prosinca do 1:00 jedno, sata 1. siječnja znači 2 sata i njihovu peticiju potpisalo je 40.000 ljudi svaka čast ali ako mene pitate to jako malo ja bi stvarno voljela vidjeti i čuti da je puno više ljudi izašlo u javnost i reklo da im e, s, e, pucanje smeta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 jel imam još malo vremena. I sad, zamisli, opet sam pitala chat GPT kako možemo opisati koji je omjer ljudi u Hrvatskoj koji su za i protiv pirotehnike. I sad kaže ovako chat. Zamisli Hrvatsku kao jednu veliku sobu. U toj sobi 80% ljudi koji kaže ajmo malo tiše s pirotehnikom. To su ljudi sa psima, mačkama, živcima, djecom, susjedima. Oni ne mrze slavlje, samo vole da slavlje ne zvuči kao ratna simulacija. U drugom kutu sobe stoji manja, ali glasna skupina s petardama u džepu i kaže da ljudi to ne vole, ne bi se kupovalo. I stvarno, pirotehnika se i dalje prodaje, puca i leti, što znači da ta soba nije baš tiha. A između njih jedna treća skupina, ljudi koji nisu ni za, ni protiv, nego samo gledaju na sat i pitaju se kad mogu izvesti psa bez da on pomisli da je kraj svijeta. Evo javljaju mi da smo na kraju. Žao mi je što imam još jedan citat od Chagipiti, ali to ćemo ostaviti za drugu priliku. Došao je Minja, hvala lijepo svima još jednom sretna Nova godina.